Пішов у свою кімнату, сів біля вікна і втупився у темряву, яка розстилалася перед очима, під акомпонемент постійного накочування і відступання прибою. Я вже майже задрімав, коли в двері тихенько постукала місіс Ша. «Дев, тобі дзвонять? Це якийсь хлопчик?» Я бігом спустився у вітальню, бо знав лише одного хлопчика, який міг би мені подзвонити. «Майк?» Він заговорив дуже тихо. «Мама спить!» – сказала, що втомлена. «Ще б пак!» Я згадав, як ми вдвох накинулися на неї. «Я знаю», – відповів Майк, наче я вимовив цю думку вголос. «Але ми мусили. Майку, ти що, думки вмієш читати? Мої читаєш?» «Насправді я не знаю. Іноді я бачу і чую всяке. От і все. А іноді приходять ідеї. Це я придумав переїхати в в будинок». Мама казала, що він ні за що нам не дозволить, а я знав, що дозволить. «Цей мій дар. Я думаю, він від нього мені дістався. Знаєш, він стілює людей. Тобто іноді й прикидається, але часом по-справжньому стілює. Майку, ти щось хотів, чому подзвонив?» Голос у нього одразу пожвавішав. «Спитати про Джойленд. Ми, правда, зможемо покататися на каруселі і чортовому колесі?» «Думаю, так. А в тирі постріляти?» Можливо, якщо мама дозволить. Усе це залежить від того, чи вона схвалить. А це означає? Я знаю, що це означає. Нотки нетерпіння в голосі. Та потім крізь них знову прорвався дитячий захват. Це так круто! І жодних швидкісних атракціонів, нагадав я. Ми домовилися? По-перше, ми застопорили їх на зиму. Колесо Кароліни теж, але за допомогою Лейна Гарді Запустити його можна було менше, ніж за сорок хвилин. По-друге, ага, я в курсі, у мене серце. Вистачить і чортового колеса. Ти знаєш, ми бачимо його з краю доріжки. Згори, мабуть, світ видно, наче з мого повітряного змія. Я всміхнувся. Так, щось таке. Але не забувай, тільки якщо мама дозволить. Головна тут вона. Ми їдемо заради неї. Коли будемо на місці, вона це знатиме. У його голосі звучала лячна впевненість. «І заради тебе, Деве, але переважно заради дівчини. Вона пробула там надто довго, вона хоче піти. У мене відвисла щелепа, та ризику, що потече слина, не було, бо в роті геть пересохло. Звідки?» – лише хрип. Я знову проковтнув слину. «Звідки ти про неї знаєш?» «Не знаю, але думаю, що через неї я і їду». «Я тобі казав, що воно не біле». «Так, але ти не знав, що це означає. Тепер знаєш?» «Ні». Він розкашлявся. Я почекав, коли напад скінчиться. Коли кашель вщух, Майк сказав. «Мені пора. Мама прокинулася. Тепер півночі не спатиме. Читатиме». «Справді?» «Так. Я дуже сподіваюся, що вона дозволить мені покататися на чортовому колесі». Воно називається «Колесо Кароліни», але люди, які там працюють, звуть його просто «Підйомником». Деякі з цих людей, наприклад, Едді, насправді називали його «Бовдуропідйомником», але про це Майку знати було не обов'язково. У Джойленді є своя таємна мова, це одне з її слівець. «Підйомник? Я запам'ятаю. Бувай, Деве». У вусі клацнуло, Майк повісив слухавку. Цього разу серцевий напад стався у Фреда Діна. Він лежав на пандусі, що вів до колеса Кароліни, з посинілим і скоцюбленим обличчям. Я став коло нього на коліна і почав робити непрямий масаж серця. Це не допомогло, тож я нахилився вперед, затиснув йому ніздрі і притисся губами до його рота. Щось пролоскотало по зубах і потрапило на язик. Я відхилився і побачив, що в нього з рота валить чорний потік крихітних павуків. Я прокинувся, мало не впавши з ліжка. Ковдра і простирадло зібгалося півколом, серце шалено гупало, а я сам нігтями роздирав собі рота. Кілька секунд знадобилося, щоб зрозуміти, там нічого немає. Та однаково я встав, пішов у ванну і випив дві склянки води. Може, колись мені снилися й гірші кошмари, ніж той, що розбудив о третій ночі того вівторка. Та якщо так, то я їх не пам'ятаю. Я перестелив ліжко і знову ліг, хоч і був переконаний, що вже не засну. Проте я майже задрімав, коли мене розбудила одна думка. Та велика емоційна сцена, яку ми втрьох напередодні розіграли в лікарні, могла виявитися марною. Звісно, у Джойленді Радо влаштовували спеціальні умови катання на атракціонах для калік, кульгавих і сліпих, яких тепер називають дітьми з особливими потребами впродовж сезону, але сезон закінчився. Чи покрила б збитки Паркова безсумнівно дорога страховка в разі, якби в жовтні з Майком Росом щось сталося? Я вже бачив, яку відповідь на моє прохання Фред Дін хитає головою і каже, що йому шкода. Проте того ранку було прохолодно. Віяв сильний бриз, тож я поїхав на машині і поставив її біля лейнового пікапа. Я прибув дуже рано, і на майданчику А, досить великому на 500 автомобілів, крім наших машин не було жодної. Опали листя шурхотіло по асфальту, наче перебирали лапками комахи, і це нагадувало мені павучків з нічного кошмару. Лейн сидів на садовому стільці перед будкою мадам Фортуни, яку невдовзі мали розібрати і сховати на зиму. І поїдав бейгл, щедро намащений вершковим сиром. Його котелок був заломлений під звичним безтурботним кутом, а за вухом виднілася сигарета. Єдиною новою річчю в його образі була джинсова куртка. Ще один знак, якби він був мені потрібен, що наше бабине літо скінчилося. «Джонсі, Джонсі, ти якийсь такий самотній. Хочеш бейгл? У мене є зайвий!» «Так, кивнув я. А можна, поки їм, дещо з вами обговорити?» «Прийшов у гріхах покаятися, га? Сідай, сину мій!» Він показав на стіну ворощеної будки. Там стояли притулені ще два складних садових стільці. «Нічого грішного! Я розгорнув стілець, сів і взяв коричневий пакет з публиком». Але я дав обіцянку, а тепер боюся, що не зможу її виконати. Я розповів Лейну про Майка і про те, як я переконав його матір поїхати в парк, а то було нелегко, зважаючи на її емоційний стан. Завершив я розповідь тим, як прокинувся посеред ночі твердо переконаний, що Фред Дін не дозволить. Єдине, чого я не згадав, сон, який мене розбудив. «Ага», – сказав Лейн, дослухавши до кінця, – «вона зваблива, матуська?» «Ну, так, насправді так, але це не причина». Він поплескав мене по плечу і поблажливо всміхнувся, хоча без цієї усмішки я міг би і обійтися. «Усе, Джонсі, ні слова більше, ні слова. Лейне, вона на десять років старша за мене». «А вже ж!» Якби мені дали по долару за кожну молодшу за мене на 10 років ціпу, яку я водив на побачення, я міг би спокійно заплатити за вечерю з Бівштексом у Ганратті у Гевенсбей. Вік – це лише цифра, друже мій. Супер. Дякую за урок арифметики. А тепер скажіть, чи вляпався я в лайно, коли сказав малому, що він зможе приїхати в парк і покататися на колесі та каруселі? Ти вляпався підтвердив Лейн, і мені в серці похололо. Та він одразу ж настановчо підняв вказівний палець. Але... Але? Ти вже призначив дату вилазки? Точно ще ні, думав, може, у четвер. Інакше кажучи, перед приїздом Ерін і Тома. Четвер не годиться. П'ятниця теж. Малий і його зваблива матуся ще будуть тут наступного тижня? Мабуть так, але... Тоді плануй на понеділок чи четвер. «А на що ждати?» «Заради газети». Лейн дивився на мене так, наче я найбільший у світі кретин. «Газети?» «Місцевої. Виходить, у четвер. Коли на першій сторінці з'явиться історія про те, як ти вкотре відзначився врятувавши життя, ти Фреду Діну станеш як рідний». Лейн викинув рештки Бейгла у найближчий кошик для сміття. Двохочковий кидок. І здійняв руки в повітря, наче показував рамку газетного заголовка. «Приходьте у Джойленд. Ми не лише продаємо веселощі, ми рятуємо життя». Усміхнувшись, він перекосив котелок на інший бік. «Безцінна увага засобів масової інформації. Фред буде винен тобі ще одну послугу. Розміняй її на готівку і скажи спасибі». «А звідки журналісти дізнаються?» Щось я не уявляю, щоб їм Едді Паркс розказав. Хоча, якби це й сталося, він би напевно змусив їх у першому параграфі написати про те, як я йому мало не всі ребра переломав. Лейн підкотив очі усе забуває, що ти Джонсі у наших краях чужинець. У тому паперовому наповнювачі для котячого туалету всі читають лише рубрики Поліцейська варта і виклики швидкої. Але виклики швидкої описують скупо і сухо, тому я зроблю тобі, Джонсі, неоціненну послугу. В обідню перерву прогуляюся в офіс банера і розкажу лохам про твій героїзм. А вони швиденько когось пришлють, щоб узяв у тебе інтерв'ю. Насправді я не дуже хочу. Господи, бойскаут з відзнакою за скромність облиш. Ти ж хочеш, щоб малий покатався на атракціонах. Так, тоді дай інтерв'ю. І мило всміхайся в об'єктив. Забігаючи наперед, скажу, що саме так я і зробив. Поки я складав стільчик, Лейн сказав, а знаєш, наш Фредді Дін міг би послати страховку нахрін і ризикнути. З вигляду не скажеш, але він сам карні від карні. Його батько був дрібним Джек Джо на кукурудзяних ярмарках. Фредді мені якось казав, що його батя носив з собою такий великий мічиганський згорток, що ним міг би кінь вдавитися. Що таке дрібний Джек-Джо, я знав, але мічиганський згорток ні про що мені не казав. Алейн розсміявся, коли я спитав. З обох боків по двадцяти, а всередині або доларові купюри, або вирізаний зелений папір. Крутий спосіб приманити юрбу. Але що стосується Фредді, то суть не в цьому, а в чому. Карні мають слабкість до гарненьких кнопок у обтислих спідничках і дітлахів, яким не поталанило в житті. А ще в них сильна алергія на лохівські правила, включно з усією бухгалтерською чухнею. То, може, мені не доведеться? Лейн підняв руку, щоб я замовк. Краще не ризикувати. Дай інтерв'ю. Фотограф банера поставив мене позувати перед громовицею. Коли я побачив фотографію, то аж скривився. На ній я примружився і був схожий на сільського дурника. Але свою роботу вона зробила. Коли я в п'ятницю вранці прийшов до Фреда, газета лежала в нього на столі. Він довгенько ухилявся від прямої відповіді і потім дав добро, та тільки за умови, що Лейн пообіцяє бути з нами від початку і до кінця прогулянки малого та його матері парком. Лейн погодився без жодного ходіння о коляса. Сказав, що хоче побачити мою подружку, а коли я бурхливо запротестував, зайшовся реготом. Пізніше того ранку я подзвонив Енні Рос із того самого телефону, з якого Лейн викликав Швидку. Повідомив їй, що я домовився про прогулянку парком вранці наступного вівторка. Якщо погода буде гарна, чи на середу четвер, якщо не буде. І затамував дох. Запала довга мовчанка, що завершилася зітханням. Потім Енні сказала: "Добре". П'ятниця видалася клопітною. Я рано пішов з парку, поїхав машиною до Вілмінгтона і вже чекав на Тома і Ерін, коли вони зійшли з поїзда. Ерін пробігла через усю платформу, кинулася в мої обійми і розцілувала в обидві щоки та кінчик носа. Пригортати її до себе було приємно, однак годі було сплутати сестринські поцілунки з якимись іншими. Я відпустив її і одразу ж мене енергійно протягнув до себе, по чоловічому стис і поплескав по спині Том. Відчуття було таке, що ми не бачилися не п'ять місяців, а п'ять років. Я тепер був роботягою, і попри те, що вбрався у свої найкращі штани і спортивну сорочку, мав вигляд роботяги. Нехай мої заляпані мастилом джинси і вицвіла на сонці собакепка лежали в глибині шафи в кімнаті у місі США, та все одно я мав вигляд роботяги. «Я така рада тебе бачити», – вигукнула Ерін. «Ого, яка засмага!» Я стенув плечима. Що тут скажеш? Працюю в найпівнічнішій провінції Селюдської Рів'єри. Це правильне рішення, сказав Том. Я б нізащо в це не повірив тоді, коли ти сказав, що не повернешся в універ, але тепер вважаю, що ти зробив правильно. Може, й мені слід було лишитися в Джойленді. Він усміхнувся тією своєю усмішкою я поцілував в засос камінь красномовства від якої б і пташечки з дерев попадали. Але це не розвіяло Тіні, яка лягла на його обличчя. Він би ні за що в житті не залишився в Джойленді після своєї поїздки на темному атракціоні. Вони зупинилися на вихідні у пляжному готелі «Місіс Шопло». «Місіс Ша» була страшенно рада їх приймати, а Тіна Екерлі раділа зустрічі з ними. І ми усі в п'ятьох влаштували напівп'яну вечерю пікнік на пляжі гріючись біля величезного багаття. Але в суботу, в день, коли настав час, щоб Ерін поділилася зі мною інформацією, що так її занепокоїла, Том оголосив про свій намір обставити Тіну і Місіс Ша у Скрабл і відправив нас самих. Я подумав, якщо Майк та Енні сидітимуть на краю доріжки, то я познайомлю їх з Ерін. Але день був прохолодний, з океану віяв холоднющий вітер, тож за столиком для пікніка на краю доріжки нікого не було. Навіть парасолі. Її забрали в дім і сховали на зиму. У Джойленді всі чотири паркувальні майданчики були порожні, якщо не зважати на маленький парк службових вантажівок. Ерін вбрана у товстий светер і вовняні штани з тонким і дуже діловим портфелем, на якому було вибито її ініціали, питально здійняла брови, коли я витяг брелок і за допомогою найбільшого ключа відімкнув ворота. «Ну», – сказала вона, – «тепер ти один із них». Мене це збентежило. Хіба всі ми не відчуваємо збентеження, хай навіть безпричинного, коли хтось каже, що ми одні з них. Не те, щоб у мене є ключ від воріт, на випадок, якщо прийду сюди раніше за всіх, або якщо йтиму з роботи останнім але всі ключі від королівства є тільки у Фреда і Лейна». Ерін розсміялася, наче я бовкнув якусь дурницю. «Ключ від воріт – це і є ключ від королівства, я так вважаю». Ураз посерйознішавши, вона подивилася на мене довгим поглядом. «Девіне, ти наче подорослішав на вигляд. Я це помітила ще до того, як ми зійшли з поїзда, ще коли побачила тебе на платформі. А тепер я знаю, чому так». Ти пішов працювати, а ми повернулися у небувалію, щоб гратися з загубленими хлопчиками і дівчатками. З тими, хто, зрештою, втягнеться в костюми від Brooks Brothers і матиме в кишенях дипломи магістрів. Я показав на портфель. До костюмчика від Brooks Brothers підійде якраз. Якщо вони, звісно, шиють костюми для жінок. Вона зітхнула. Це подарунок від батьків. Батько хоче, щоб я стала адвокатом, як він. Поки що мені не стало духу сказати йому, що сама я хочу бути вільно найманим фотографом. Він розлютиться. Ми мовчки пішли по Джойленд-Авеню. Панувала тиша, тільки опале листя перестукувала мов кістки. Ерін подивилася на вкриті атракціони, сухий фонтан, завмерлих конячок на каруселі, порожню казкову сцену в порожньому селі Виляй-Крути. Сумно якось. У голову лізуть думки про смерть. Вона кинула на мене оцінювальний погляд. Ми бачили газету. Місіс Шопло постаралася, залишила в нас у кімнаті. Ти знову відзначився. Ти про Едді? Та просто я опинився поряд. Ми дійшли до будки Мадам Фортуни. До неї досі було притулено садові стільці. Два з них я розгорнув і жестом запросив Ерін сісти. Потім всівся поряд з нею і витяг пінтову пляшку Old Лок Кебін». Віскар дешевий, зате зігріває добре. Приємно здивована, Ерін пригубила. Я й собі ковтнув, потім закрутив пляшку і сховав у кишеню. За п'ятдесят ярдів од нас на Джойленд Авеню, нашій головній алеї виднівся високий декоративний фасад дому жаху, і можна було прочитати зелені літери, з яких крапав слиз. Заходь, коли сміливий. Маленька ручка Ерін на диво міцно стиснула моє плече. «Ти врятував старого покидька! Врятував! Вважайте це своєю заслугою!» Я всміхнувся, згадавши слова Лейна про те, що я маю бойскаутську відзнаку за скромність. Мабуть, вважати щось своєю заслугою не було серед моїх сильних сторін у ті часи. Він житиме? Напевно. Фредді Дін розмовляв із якимись лікарями, які сказали «бла-бла-бла, пацієнт повинен кинути курити», «Бла-бла-бла, пацієнт повинен кинути їсти картоплю фрі бла-бла-бла, пацієнт повинен регулярно займатися спортом». «Так і бачу Едді Паркса на пробіжці», – в'їдливо сказала Ерін. «Ага, з цигаркою в роті і пачкою шкварок у руці». Вона захихотіла. Налетів вітер, роздмухав її волосся навколо щік. У товстому светрі і ділових темно-сірих штанях вона не дуже нагадувала ту розчервонілу американську красуню, яка бігала Джойлендом у коротенькій зеленій суконці, всміхаючись своєю по-особливому привабливою усмішкою і припрошуючи людей знятися на старомодний фотоапарат. «Що в тебе для мене є? Що ти розкопала?» Ерін відкрила портфель і витягла теку. «Ти точно хочеш у це влазити? Бо я не думаю, що ти вислухаєш, скажеш елементарно, Ерін, і одразу видаси ім'я вбивці, як Шерлок Холмс». Якби я потребував підтвердження того, що я не Шерлок Холмс, то ним могла стати моя шалена думка про те, що Едді Паркс – так званий убивця з дому Жахо. Я хотів був сказати Ерін, що мені більше йдеться про те, щоб упокоїти жертву, ніж знайти убивцю, але це могло здатися божевіллям, навіть попри пережити Томом. Я на це теж не розраховую. До речі, з тебе близько 40 доларів за міжбібліотечний абонемент. Я готовий заплатити. Рінжер Тома тицнула мені під ребра. Правильно, бо я не заради розваги працюю паралельно з навчанням. Вона вмостила портфель між щиколотками і розгорнула теку. Всередині я побачив ксерокси. Дві-три сторінки нотаток, надрукованих на машинці, і глянцеві фотографії схожі на ті, що їх отримували лохи, коли купувалися на заклики голівудських кралечок. Отже так. Я почала зі статті в Чарльстонській Ньюз Енд про яку ти розповідав. Вона простягнула мені одну з ксерокопій. Це недільний випуск, п'ять тисяч слів з догадів і, може, з вісімсот слів реальної інформації. Потім почитаєш, якщо захочеш, я тобі змалюю загальну картину. Чотири дівчини. П'ять дівчат, якщо з нею. Ерін показала на дім жаху. Першою була Ділайт Моубрей. Для друзів Діді. З Вейкроса, штат Джорджія. Біла, 21 рік. За 3-4 дні до того, як її вбили, вона розповіла своїй найкращій подружці Джезмін Візерс, що в неї новий бойфренд, старший і дуже симпатичний. Її знайшли біля стежки на краю болота Окефенокі, 31 серпня 1961 року, через 9 днів після зникнення. Якби той тип затягнув її в болото хоча б трохи, її б ще довго не знайшли. А може й узагалі не знайшли б, зауважив я. Тіло покинуте там за 20 хвилин розтерзали б алігатори. Гидко, але правда. Вона подала мені наступну копію. Це історія з вейкорського «Джорнел Гералт». Там було фото. На ньому насуплений поліцейський показував гіпсовий відбиток слідів від шин, «Була гіпотеза, що він викинув її там, де перерізав горло. Пишуть, що відбитки шин залишив пікап. Викинув тіло, як сміття. Знову гидко, але правда. Ерін передала мені наступну копію вирізки з газети. А це номер два. Клодін Шарп з Рокі Маунт. Це тут, у штаті Північна Кароліна. Біла, 23 роки. Знайдена мертвою в тамтешньому кінотеатрі». 2 серпня 1963-го на сеансі показували Лоуренса Аравійського. Дуже довге і дуже шумне кіно. Журналіст, автор статті, цитує анонімне джерело в поліції, яке стверджувало, що вбивця, напевно, перерізав їй горло під час однієї з батальних сцен. Звісно, це лише здогади. Він викинув закривавлену сорочку і рукавички. А зали вийшов, мабуть, у тій сорочці, яка була під першою. Схоже на почерк убивці Лінди Грей, відзначив я, тобі не здається? Як на мене, то дуже схоже. Поліція допитала всіх її друзів, але Клодін нічого не казала про нового бойфренда. Чи про те, з ким вона того вечора ходила в кіно, навіть батькам не казала? Ерін глянула на мене поблажливо. Дев, їй було 23, не 14. Її батьки жили на одному краю міста, а вона на іншому. Працювала в аптеці і мешкала у маленькій квартирі над нею. Ти про все це дізналася з газетної статті? Ні, звісно. Я теж зробила декілька дзвінків. Аж на пальцях мозолі диском понатирала, якщо хочеш знати правду. До речі, з тебе ще й заміжміські дзвінки. До Клодін Шарп ми повернемося пізніше. А тепер підемо далі. Жертвою номер 3 відповідно до статті у Енд Courier, була дівчина Санті, що в Південній Кароліні. Ми вже підійшли до 1965 року. Єва Лонгботом, 19 років, темношкіра, зникла 4 липня. Її тіло знайшли через 9 місяців двоє рибалок. Лежало на північному березі річки Санті. Її зґвалтували і вдарили ножем у серце. Інші не були ні темношкірими, ні зґвалтованими. Ти можеш, звісно, записати її ім'я в колонку вбивці з Дому Жаху, проте я особисто сумніваюся. Останньою жертвою перед Ліндою Грей була вона. Ерін подала мені фото, схоже на знімок зі шкільного альбому вродливої золотоволосої дівчини. Однією з тих, які у командах чірлідерок головують, і королевами зустрічі випускників стають, і з квотербеками зустрічаються. І попри це їх усі люблять. Дарлін Стамнейкер. Напевно, змінила би прізвище, якби потрапила в кінобізнес, а це й було її заявленою метою. Біла, 19 років, з Мекстона, Північна Кароліна. Зникла 29 червня 1967-го. Знайшли через два дні після масштабних пошуків у придорожній Халабуді, яка стояла в ліску серед сосон Ламберта. Горло Перетяте. Господи, яка красуня! Невже в неї не було постійного хлопця? У такої гарної дівчини? Нащо ти взагалі питаєш? Саме до нього поліцейські передусім пішли, тільки його не було вдома. Він з трьома друзями поїхав на природу в блу і всі троє підтвердили його алібі. Так що то не він, якщо, звісно, не злітав додому, махаючи руками, як крилами. А потім була Лінда Грей, сказав я, номер 5. Тобто, якщо їх усіх убив один і той самий чоловік? Ерін по вчительському підняла вказівний палець. Вона була п'ятою лише в тому разі, якщо знайшли всіх жертв цього типу. Але в 62-му, 64-му, 66-му могли бути й інші, ну ти розумієш. У каркасі колеса стогнав і бушував вітер. А тепер про те, що мене занепокоїло, сказала Ерін. Наче п'ять мертвих дівчат недостатній привід для занепокоєння. І дістала з теки ще одну копію. То був флаєр, кричалка говіркою, з рекламою якоїсь вистави під назвою Тисяча чудес Менлі Велмана. На ньому двійко клоунів піднімали догори пергамент, на якому було перелічено деякі чудес, і одним з них було найбільше в Америці зібрання потвор і дивовиж Ще там були атракціони, ігри, розваги для маленьких дітлахів і найстрашніша у світі кімната страху. «Заходь коли сміливий», – подумав я. «Ти отримала це через міжбібліотечний абонемент?» – спитав я. «Так. Я вирішила, що через міжбібліотечний абонемент можна знайти що завгодно, якщо маєш бажання копати. Або тримати вуха нашорошеними, бо насправді це найбільше в світі сарафанне радіо». Цю рекламу друкували у вейкрофській Джорнел Гералт протягом першого тижня у серпні 61-го. Коли зникла перша дівчина, ярмарок Веллмана стояв у Велкросі. Її звали Діді Моубрей. Ні, на той час ярмарок вже поїхав. Але саме в той час Діді сказала подрузі, що в неї новий хлопець. А тепер поглянь на це. Це з рокімаунтської Телеграм. Рекламу друкували протягом тижня, в середині липня 63-го, стандартне оголошення дане завчасно. Та що я тобі розказую, сам знаєш? То була ще одна реклама шоу Тисяча Чудес Менлі Велмана на всю сторінку. Ті самі двоє клоунів тримали той самий пергамент, але через два роки після зупинки у Вейкросі вони вже обіцяли гру в Бінго з призом у 10 тисяч доларів. І слова «потвори» вже не було. Ярмарок був у місті, коли в кінотеатрі вбили Клодін Шарп. Поїхав за день раніше. Вона постукала пальцем по нижній частині аркуша. Деве, усе, що потрібно, подивитися на дати. З датами я був менш обізнаний, ніж вона, проте я вирішив не виправдовуватися. А третя дівчина? Лонгботом. Нічого про ярмарок у районі Санті я не знайшла. І про ярмарок Велмана теж би нічого не знайшла, бо він прогорів восени 64-го. Про це я прочитала в журналі про вуличну торгівлю і суміжні види діяльності Outdoor Trade and Industry. Наскільки нам з багатьма бібліотекарями, які мені допомагали, вдалося з'ясувати, це єдиний спеціалізований журнал, який висвітлює питання бізнесу ярмарків і парків розваг. Господи, Ерін, забудь про фотографію! Знайди собі багатого письменника чи кінопродюсера і запропонуй йому послуги асистента-дослідника. Я краще фотографуватиму. Дослідження надто схоже на роботу. Але не губімо нитку розмови. У районі Санті не було жодного ярмарку, але й вбивство Емми Лонгботом не схоже на інші чотири. Мені так здається, принаймні. В інших випадках жертв не гвалтували, пам'ятаєш? Наскільки тобі відомо? У газетах про таке ніколи прямо не пишуть. Так, там пишуть розбещення чи сексуальний напад замість зґвалтування. Але суть вони відтворюють, повір. А як щодо Дарлін Шумейкер? Там було... Стамнейкер. Цих дівчат убили, Деве. Усе, що ти можеш для них зробити, запам'ятати їхні імена та прізвища. Я запам'ятаю, дай мені час. Ерін накрила мою руку долонею. Пробач, я вивалила на тебе все одразу. «Сама я це все тижнями перетравлювала. Справді? Ну, типу. Це доволі жахливо». І вона мала рацію. «Коли читаєш детектив чи дивишся кіно, то радісно насвистуючи проходиш повз гори трупів. Тебе цікавить лише те, хто вбивця – дворецький чи зла мачуха. Але тут були справжні молоді жінки. Мабуть, вороння клювало їхню плоть, в очах заводилися личинки і черви заповзали в носи» та сіру речовину мозку. А коли цю стамнейкер убили, у Макстоні стояв цирк? Ні, але в Ламбертоні, це найближче містечко, мав от-от початися сільський ярмарок. Ось. Ерін дала мені наступну ксерокопію з рекламою літнього ярмарку Робсона. І знову постукала по аркушу. Цього разу вона хотіла звернути мою увагу на рядок 50 безпечних атракціонів від компанії Southern Star Amusements. Я почитала про Southern Star у Trade. Компанія вийшла на ринок після Другої світової. Офіс у них у Бірмінгемі, а їздять по всьому півдню, зводячи атракціони. Нічого грандіозного типу громовиці чи скаженої трясучки, але в них повно різних дурнограйок і людей, щоб ними керували. Я не міг не заусміхатися. Отже, вона ще не зовсім забула говірку. Дурнограйкою називали атракціон, який можна було легко поставити і розібрати. Якщо ви коли-небудь каталися на шалених чашках чи дикій миші, ви були на дурнограйці. Я зателефонувала головному менеджеру з атракціонів Сазерн Стара, сказала, що працювала влітку цього року в Джойленді і писала реферат про індустрію парків розваг на курс соціології. А що? Я цілком могла його писати. Після всього цього було б раз плюнути. Він розказав мені, що в їхній сфері діяльності відбулися великі зміни. Так одразу сказати, чи найняли вони когось із цирку Велмана, він не міг. Але підтвердив, що це цілком можливо. Там кілька різноробочих, тут кілька посадників, одну-дві мавпочки для атракціонів. Отже, вбивця Діді і Клодін міг бути на тому ярмарку, і Дарлін Стамнейкер могла б з ним познайомитися. Ярмарок ще офіційно не працював, але багатьох місцевих жителів тягне до місць розташування ярмарків. Подивитися на те, як робочі і газуні з тамтешніх ставлять атракціони. Вона спокійно подивилася на мене. Я думаю, саме це і сталося. Ерін, а є згадки про мандрівний цирк у статті? Яку надрукували в News and Courier після того, як убили лінду грей, чи може краще сказати згадки про розважальні дійства? Ні, а можна ще ковтнути з твоєї пляшки? Мені холодно. Можемо зайти всередину? Ні, мені холодно від усіх цих вбивств. Щоразу мороз пробирає, коли я все це передивляюся. Я дав їй пляшку. Вона ковтнула трохи віскі, і я й собі не відмовився. «Мабуть, ти і справді Шерлок Холмс», – сказав я. «А що поліція? Думаєш, вони прогавили цей момент?» «Точно не знаю, але думаю, так. Якби це був телесеріал, знайшовся б якийсь мудрий старий поліцейський типу лейтенанта Коломбо, який би прагнув побачити загальну картину і склав би шматочки пазла докупи. Але, мабуть, у реальному житті таких небагато». До того ж, загальну картину побачити нелегко, бо вона розкидана по трьох Штатах і восьми роках. Одне, можна сказати, напевно. Якщо він і працював колись у Джойленді, то його тут уже давно нема. Плинність кадрів у парку розваг не така велика, звісно, як у мандрівній компанії типу Southern Star Amusement, Та все одно люди приходять і йдуть. Це я й сам знав. Посадники та кликуни, яток... Не люблять затримуватися на одному місці надовго, а газуні взагалі приходили і відходили як приплив. Ось іще одна річ, яка мене турбує. Ерін простягла мені стосик фотографій вісім на десять. На білому полі внизу кожної йшов напис «Знято вашою голівудською кралечкою в Джойленді». Я швидко їх прогортав і відчув, що треба ковтнути ще візки». Бо, зрозумів, то були знімки Лінди Грей і чоловіка, який її вбив. Господи, Ерін, це не з газети. Де ти їх роздобула? У бренде Раферті. Довелося до неї підлещуватися. Казати, якою вона була чудовою мамою для нас, голівудських дівчаток. І зрештою вона здалася. Ці фотки я надрукувала з негативів, які вона позичила мені зі свого особистого архіву. Ось дещо цікаве, деве. «Бачиш стрічку на голові в Грей?» «Так. Стрічка Аліси, як її назвала Місіс Шопло. Блакитна стрічка Аліси». Бренда сказала, що на знімках, які надрукували в газетах, її зробили розмитою. Поліція думала, це допоможе знайти вбивцю. Але цього так і не сталося. «То що тебе турбує?» «Мене всі ті знімки теж турбували, навіть ті, де Грей та її супутник – були тільки фігурами на тлі, і упізнати їх можна було лише за її блузкою без рукавів та стрічкою Аліси, а також його бейсболкою та темними окулярами. Лише на двох фото Лінду Грей та її вбивцю було видно чітко і виразно. На першій вони стояли біля чашок кружляшок. Його рука недбало спочивала на сідниці Грей. На другій, найчіткішій серед усіх, вони були біля тиру імені Енні Ууклі. Та все ж на жодному знімку чоловікового обличчя не можна було роздивитись як слід. Я міг би пройти повз нього на вулиці і не впізнати. Ерін узяла фото з чашками кружляшками. Глянь на його руку, так, так, -та, я бачу, і чув про неї від місіс Ша. А що воно таке, як ти думаєш, яструб чи Орел? По моєму, орел, але це не має значення. Справді? Так. Пам'ятаєш, я казала, що ще повернуся до Клодін Шарп? Молода жінка, якій перетяли горло в місцевому кінотеатрі під час показу Лоуренса Аравійського, а це вам не аби що. Для такого маленького містечка, як Рокі Маунт, була великою подією. Телеграм ще місяць її пережовувала. Копи знайшли аж одну зачепку деве. Дівчина, з якою Клодін навчалася разом у старших класах, Бачила її в барі і привіталася. Клодін відповіла на привітання, та дівчина сказала, що біля неї сидів чоловік у сонцезахисних окулярах і бейсболці, але вона б і не подумала, що він з Клодін, бо він був набагато старший. Помітила вона його лише тому, що він сидів у кінотеатрі в темних окулярах, а ще тому, що на руці в нього було татуювання. Пташка. Ні, деве. Копцький хрест. Отакий. Ерін витягла ще одну копію і показала мені. Поліцейським вона сказала, що спершу подумала, ніби то якийсь нацистський символ. Я придивився до хреста. Був він елегантний, проте ані трохи не схожий на птаха. Два татуювання, зрештою припустив я. Птах на одній руці, хрест на іншій. Ерін похитала головою і знову тицнула мені фото з чашками-кружляшками. На якій руці пташка? Він стояв ліворуч від Лінди Грей і обіймав її за талію. Рука, що спочивала на сідниці, – на правій. Так. Але дівчина, яка бачила його в кінотеатрі, сказала, що хрест теж був на правій. Я замислився. Вона помилилась, от і все. Свідки постійно щось плутають. Звісно. Мій батько міг би цілий день на цю тему розводитись. Але поглянь. Ерін простягла мені фото стиру, найвразніше з усього стосу. Бо на ньому вони не просто проходили десь на тлі, котрась із кралечок помітила їх у гарній позі і клацнула в надії продати знімок. Та тільки той тип її послав, у грубій формі, якщо вірити місіс Шопло. Це нагадало мені, як вона описувала це фото, як він притискався стегном до її стегна, показував, як тримати гвинтівку, так, як це завше роблять хлопці». Напевно, місіс Ша бачила розмитий газетний варіант фотографії, що складався з маленьких цяток. А в мене в руках був оригінал, такий чіткий і виразний, що в мене з'явилося відчуття, ніби я можу ступити крок і опинитися там разом із ними і попередити Лінду Грей. Він справді притискався до неї. Його долоня лежала на її руці, що притримувала ствол гвинтівки 22-го калібру і допомагала прицілитись. Рука була ліва, і на ній жодних татуювань. «Бачиш?» – спитала Ерін. «Тут нема чого бачити. Ото бо деве, ото бо. «Тобто ти хочеш сказати, що це два різні типи? Один з хрестом на руці вбив Клодін Шарп, а інший з птахом на руці – Лінду Грей. Щось мені в це не віриться. Цілковито з тобою погоджуюсь. Тоді що ти маєш на увазі?» Мені здалося, що я щось побачила на фотографіях, але певності не було, тому я віднесла надрукований відбиток і негатив нашому випускнику Філу Гендрону. Він геній проявних, практично живе на факультеті фотографії у барді. Пам'ятаєш ті неоковирні спідграфіки, з якими ми ходили. Забудеш таке, їх нам навісили здебільшого для антуражу, гарненькі дівчатка зі старезними фотиками в руках. Але Філ сказав, що насправді вони досить круті. З негативів можна витягти чимало корисного. Ось, наприклад, вона простягла мені збільшену копію фото з чашками-кружляшками. Голівудська кралечка знімала молоду пару з маленькою дитиною посередині. Проте на цій масштабованій фотографії тих людей взагалі не було видно. У центрі знімка опинилися Лінда Грей та її кавалер-убивця. Деве, подивися на його руку. «На татушку глянь». Я насупився, намагаючись щось розгледіти. «Важковато», – пожалівся я, – «рука більш розмита, ніж решта фотки». «А по-моєму, ні». Я підніс фото в притул до очей. «Це, господи, Ерін! Це що, чорнило?» «І воно потекло. Зовсім трішки, але потекло». Вона просяяла і тріумфально мені всміхнулася. Липень шістдесят дев'ятого. На півдні країни пекельна спека. Піт з людей тече відрами. Якщо не віриш, подивись на інші фотографії. І побачиш коло від поту на сорочці. До того ж, у нього були й інші причини пітніти, правда ж? Він замислив убивство, відчайдушне і зухвале. От чорт, сказав я, пірат Піт. Ерін спрямувала на мене вказівний палець. Точно, у пірата Піта так називалася сувенірна крамничка, що стояла біля плюс-хрязь. Над її дахом гордо майорів «Веселий Роджер». Усередині можна було купити звичні дрібниці. Футболки, чайні горнятка, пляжні рушники, навіть плавки, якщо ваша дитина забула взяти з собою. Усе з логотипом Джойленду. А ще там був прилавок, на якому пропонували широкий вибір фальшивих татуювань. То були перебивні картинки. Якщо ви не могли нанести їх собі самотужки, пірат під «Чи хтось із його зелених помічників допомогли б вам за невеличку доплату?» Ерін кивнула. «Сумніваюся, що він робив їх собі там. Це було б тупо, а цей тип аж ніяк не тупий. Але я впевнена, що то не справжнє татуювання. Так само, як і коптський хрест, який та дівчина бачила в кінотеатрі у Рокі Маунті. Вона нахилилася вперед і взяла мене за руку біля ліктя. Знаєш, що я думаю?» Я думаю, він зробив це, щоб привернути увагу. Люди помічають татуювання і все інше просто. Вона постукала по розпливчастих обрисах, котрі були цілком упізнаваними перед тим, як її друг у Барді збільшив їх до величезного розміру. «Усе інше, що з ним пов'язано, розпливається на тлі», – сказав я. «Угу». Згодом він просто їх змивав. «Поліції про це відомо? Гадки маю. Можеш їм сказати, я не казатиму, бо повертаюся в універ, але не знаю, чи вони візьмуть до уваги, все-таки стільки часу минуло. Я знову погортав фото. Сумнівів не лишалося. Ерін розкопала щось дуже важливе, хоча я сильно сумнівався, що це само по собі стане чинником затримки вбивці з Дому Жаху. Але в цих фотографіях було ще щось. Щось. Знаєте, як ото буває, коли слово крутиться на язиці і ніяк звідти не зійде? Саме так і було з тими знімками. А після Лінди Грей були інші вбивства, подібні до цих п'яти? Чи чотирьох, якщо не враховувати Єву Лонгботом? Ти перевіряла? Пробувала. Якщо коротко, то я сумніваюся, але точно сказати не можу. Я прочитала про п'ятдесят убивств молодих дівчат і жінок, щонайменше п'ятдесят. Але не знайшла жодного, яке б відповідало параметрам. І Ерін випалила скоромовкою, завжди влітку, завжди в кінці побачення з незнайомим старшим чоловіком, завжди перетяте горло, і завжди пов'язано з якимось мандрівним ярма. Привіт, дітлахи. Перелякавшись від несподіванки, ми підвели голови. До нас непомітно підійшов Фред Дін. Того дня на ньому був гольф, яскраво червоні мішкуваті штани та кепка з довгим козирком і написом «За міський клуб Гевенсбей», вишитим золотими нитками над краєм. Я більше звик бачити його в костюмі, де вся неформальність полягала в тому, що він розпускав краватку і розстібав верхнього гудзика Ван хюзенівської сорочки, а в одязі для гри в гольф він здавався абсурдно молодим. Якщо не зважати на сиві смуги на скронях, звісно. Здрастуйте, містер Едін. Ерін підвелася. Більшу частину ксерокопій і деякі фотографії вона досі тримала в руці. В іншій була Тека. Не знаю, чи ви мене пам'ятаєте. «А як же?» – кивнув Фред, підходячи ближче. «Голівудських краличок я ніколи не забуваю. От тільки часом імена плутаю. Ти Ешлі чи Джері?» Вона всміхнулася, поклала папери назад у Теку і віддала мені. А я вклав туди фото, які досі тримав у руках. «Я Ерін». А вже ж, Ерін Кук! І він мені підморгнув. Що було ще дивніше, ніж бачити його в старомодних мішкуватих штанях для гольфу. Джонсі, у тебе відмінний смак у виборі дівчат, правда ж? Мені здавалося надміру складним залазити в пояснення і казати, що насправді Ерін – дівчина Тома Кеннеді. Однаково Фред міг і не пам'ятати Тома, бо ніколи його не бачив у звабливій зеленій суконці і на високих підборах. Зайшов узяти грозбухи. Скоро треба відправляти податкові звіти. Такий геморрой. А ти, Ерін, приїхала на зустріч випускників і добре проводиш час? Так, сер, дуже добре. Наступного року повернешся? Це запитання змусило її трохи зніяковіти, але вона відважно сказала правду. Напевно, ні. Молодець, чесна. Але якщо передумаєш, бренда Раферті знайде для тебе місце. Я в цьому не сумніваюся. Він перевів погляд на мене. Джонсі, щодо цього хлопчика, якого ти хочеш привести в парк, ви з його матір'ю вже вибрали день? Вівторок. А якщо піде дощ, то в середу чи в четвер? Малому не можна потрапляти під дощ. Ерін поглянула на мене зацікавлено. Я б вам радив зупинитися на вівторку, сказав Фред. На узбережжя насувається шторм. Слава богу, не ураган, але все-таки тропічне збурення. Зливий і сильний вітер, як кажуть у прогнозах, усе має початися десь вранці в середу. Добре, дякую за підказку. Ерін, радий був тебе знову бачити. Він торкнувся краю козирка і пішов до заднього майданчика. Ерін дочекалася, коли він зникне з поля зору, і лише тоді захихотіла Ці штани, ти бачив ці штани? Ага, кивнув я. Така дикість. Але сміятися зі штанів чи самого Фреда Діна я б не став ні за що у світі. За словами Лейна, Джойленд тримався купи лише завдяки його магічним фокусам зі слиною, дротом і бухгалтерією. Отож він міг носити які завгодно мішкуваті штани для гольфу. І принаймні вони не були картатими. А що це за хлопчик, якого ти маєш привезти в парк? Довга історія. Дорогою назад розкажу. Отож, я виклав її версію бойскаута, який спеціалізується на скромності, не згадуючи про велику сварку в лікарні. Ерін слухала, не перебиваючи, і поставила тільки одне запитання. Якраз коли ми підійшли до сходів, які вели на гору з пляжу. Деве, скажи правду. Матуся зваблива. Схоже, інших питань люди просто не знали. Розділ чотирнадцятий того вечора Ерін і Том пішли до серфера Джоу-бар, де можна було випити пива і потанцювати. Там вони влітку провели більш ніж декілька вільних вечорів. Том і мене запрошував, але я згадав ту давню приказку. Коли збираються двоє, третій іде самі знаєте куди. Крім того, я сумнівався, що в барі все ще панувала та жвава, святкова і душевна атмосфера, до якої вони звикли. У таких містечках, як Гевенс-бей, Різниця між липнем і жовтнем колосальна. Граючи роль старшого брата, я навіть про це їм сказав. "Дева, ти розумієш, яка штука?» – пояснив мені Том. «Ми, Зерін, не шукаємо розваг, ми приносимо їх з собою. Цього ми навчилися влітку». А проте я чув, що сходами на гору вони піднялися досить рано і майже тверезі, судячи зі звуків. Однак вони перешіптувалися і притишено сміялися. І чуючи це, я відчув себе трохи самотнім. Хотілося, щоб поряд була не Ерін, а просто хтось. Тепер, згадуючи це, я розумію, що то вже був хай маленький, але крок уперед. Поки їх не було, я перечитав нотатки Ерін, але не знайшов там нічого нового. За чверть години я відклав їх у бік і перейшов до фотографій. Чітких чорно-білих знімків, зроблених вашою голівудською кралечкою в Джойленді. Спочатку я просто їх гортав, та потім сів на підлогу і виклав квадратом, пересуваючи з місця на місце, наче хотів скласти пазл. Хоча, напевно, саме це я й робив. Ерін стурбував зв'язок із мандрівним ярмарком і татуювання, що насправді такими не були. Мене теж це непокоїло. Та було там ще щось, я ніяк не міг зрозуміти, що саме, і це доводило мене до сказу. Бо здавалося, що воно в мене перед самісіньким носом. Врешті-решт я поклав усі фото назад у теку, крім двох. Двох ключових. Їх я підніс до очей і уважно подивився спочатку на перше, потім на друге. Лінда Грей і вбивця стоять у черзі до чашок кружляшок. Лінда Грей і вбивця у тирі. «Забудь про ті кляті тату», – подумав я. «Річ не в них, річ у чомусь іншому». Але в чому? Його очі приховували сонцезахисні окуляри. Нижню половину обличчя прикривала еспаньолка, а на лоб і брови наповзав трохи перекошений козирок бейсболки. На логотипі картуза з великої червоної літери «С» визирав «Сом» – емблема команди молодшої ліги Південної Кароліни, яка звалася «Маткец». У розпал сезону протягом дня парком гуляли десятки картузів «Маткец». Було їх так багато, що ми називали їх «рибокепками» замість «собакепок». Більш анонімного головного обору той виродок надіти не міг, і в цьому безперечно полягав його задум. Я повертався від однієї фотографії до іншої, від чашок-кружляшок до тиру і назад до чашок. Та зрештою поклав знімки утеку і кинув її на свій маленький письмовий стіл. Поки Том та Ерін не повернулися, Читав книжку, а тоді вклався спати. «Може, завтра щось з'ясується?» – подумав я. «Вранці я прокинуся і скажу, от чорт, а вже ж!» Шум хвиль, що напливали на берег, заколисав мене. Наснилося, що я на березі з Енні та Майком. Ми з Енні, обійнявшись, стояли ногами у воді і дивились, як Майк керує змієм. Він відпускав мотузку і біг за нею. Він міг бігти, бо нічим не хворів. Він був цілковито здоровий. Про м'язову дистрофію Дюшенна таке могло тільки наснитися. Прокинувся я рано, бо забув опустити жалюзі. Одразу ж пішов до теки, взяв ті дві фотографії і у вранішньому світлі знову до них придивився, впевнений, що побачу відповідь, але не побачив. Злагоджений розклад дозволив тому і Ерін приїхати з Нью-Джерсі разом, але коли йдеться про розклад руху поїздів, то злагодженість – це радше виняток, ніж правило. Коли верталися назад, то разом їм вдалося побути лише у моєму Форді, коли я віз їх з Гевенс-Бей до Вільмінгтона. Поїзд «Ерін» відбував на північ штату Нью-Йорк в Анандейл на Гудзоні за дві години до того, як прибережний експрес із Томом на борту помчить назад у Нью-Джерсі. Я поклав «Еріну» кишеню куртки-чек. Міжбібліотечний абонемент і міжміські. Вона виловила чек, глянула на нього і рішуче спробувала повернути. «Дев, вісімдесят доларів це забагато. Зважаючи на все, що ти розвідала, цього ще й замало. Беріть, лейтенанти Коломбо!» Ерін розсміялася, сховала чек назад у кишеню і поцілувала мене на прощання. Знову по сестринському швиденько, а не так, як того вечора наприкінці літа. У томових обіймах вона лишалася значно довше. Вони обмінялися обіцянками щодо дня подяки у Томових батьків на заході Пенсільванії. Я бачив, що йому не хочеться її відпускати. Та коли погучномовцю оголосили останні попередження про посадку на поїзд, що вирушає на Річмонд, Балтімор, Вілксбар та населені пункти на півночі, нарешті відпустив. Коли вона поїхала, ми з Томом неквапом пройшлися по вулиці і повечеряли трохи зарано у кафешці де подавали не такі вже й погані реберця. Я саме розмірковував, який десерт собі взяти, коли Том прокашлявся і сказав. «Слухай, Дейве, щось у його голосі змусило мене швидко підвести погляд від меню. щоки Тома були ще червоніші, ніж зазвичай. Я поклав меню на стіл. Те, що ти попросив Ерін зробити, я думаю, треба покласти цьому край. Її це все турбує, вона закинула навчання». Він розсміявся, глянув у вікно на вокзальну метушню і знову перевів погляд на мене. «Я говорю не як її хлопець, а як її батько, правда ж? Ти говориш занепокоєно, от і все. Говориш так, наче тобі до неї не байдуже. Не байдуже? Друже, та я повуха закоханий. Вона найважливіше, що є в моєму житті. Але я тебе прошу не тому, що ревную. Я не хочу, щоб ти так думав. Річ ось у чому». Якщо вона хоче перевестися і не втратити стипендію, їй не можна з'їжджати в навчанні. Ти ж розумієш, правда? Так, я це розумів. Та розумів я ще дещо, навіть якщо сам Том і не міг цього збагнути. Він хотів, щоб вона трималася подалі від Джойленду і душею, і тілом. Бо з ним там сталася пригода, якою він не міг осягнути розумом. Не міг і не хотів. Хоча, на мій погляд, це робило його до певної міри дурним. На мене знову наринув невблаганний потік заздрості і стиснув шлунок з їжею, яку той намагався перетравити. Та я всміхнувся, не брехатиму, це коштувало мені зусиль, і сказав. Сигнал прийнято. Що стосується мене, то наш маленький дослідницький проект закінчився. Розслабся, Томасе. Тепер ти можеш не думати про те, що сталося в домі жаху. «Про те, що ти там бачив?» «Добре, ми ж досі друзі, правда?» Я простягнув йому через стіл руку. «Друзі, доскону!» – сказав я. І ми потисли один одному руки. На казковій сцені села Виляй-Крути було три затники Замок чарівного принца, магічне бобове стебло Джека і зоряне нічне небо, на тлі якого видно було колесо Кароліни, що палахкотіло червоною неоновою барвою. Усі вони протягом літа вицвіли на сонці. У понеділок, уранці, я саме був за лаштунками у невеличкому просторі за сценою давав лад декорації за допомогою фарби й пензлика і дуже боявся налажати, бо Ван Гог з мене був ніякий. Коли до мене підійшов Газуні з тих, що працювали не повний день, і передав, що мене чекають в кабінеті Фреда Діна. Ішов я з тривогою на душі, думаючи, що мене будуть шпетити за те, що провів у суботу Ерін у парк. На мій подив, Фред Дін був не в одному зі своїх костюмів чи в смішному одязі для гольфу, а у виленілих джинсах і так само линялі футболці з логотипом Джойлендо. Короткі рукава він підкасав, і видно було тепер чималі м'язи. Голову він візерунчастий налобник. Він не був схожий на бухгалтера чи начальника паркового відділу персоналу. Він був схожий на атракціоніста. Помітивши моє здивування, він усміхнувся. Прикіт мій подобається. Чесно кажучи, мені самому дуже навіть до душі. Так я вдягався, коли пішов працювати у шоу братів Бліц на середньому заході. У 50 це було. Маму Бліці влаштовували, а от батько злякався до чортиків. А він у мене був в Карні. «Я знаю». Фред підняв брови. «Справді?» «Чутки ширяться». «Добре, та я не про це. Сьогодні треба чимало зробити». «Можете дати мені список? Я майже закінчив розмальовувати декорації на...» «Нічого подібного, Джонсі». «Сьогодні о півдні, ти підеш з роботи, і я не хочу тебе бачити до завтрашнього ранку, до дев'ятої години, коли ти з'явишся тут зі своїми гостями». А щодо платні, не хвилюйся. Я зроблю так, щоб з тебе не вирухували за пропущені години. Фреде, а чому так? Він усміхнувся дуже загадково. Це сюрприз. Понеділок видався теплим і сонячним. Тож, коли я повертався